Cântâna Dorobanților. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Eu sunt sergentul Tudor al Floarei Care am luptat și am biruit la Plevna În anul 1877 Eu, Petre, am luptat alături de Tudor eu Andrei, soldat și dorobanț. Eu zs nite fântânarul, nepotul haiducului care a murit pentru dreptatea celor mulți. Iar eu, sublocotenentul de dorobanți Ștefan Ștefan, care mi-am legat viața și gândurile de viața și de gândurile tuturor acestor eroi. Sergent! Să trăiesc, domnule. Dar nu-i văd pe ceilalți. Petre! aici e doamnă învățătorul. Ți-am mai spus că aici nu sunt învățător. Andrei, Este și mai deva el cară pe Niță. ți i venit? Dar rău de tot la cap. Domne, sora dita -i cu el? S-ai... Dita. Sora dita? Sora dita? Unde? unde e sora Dita? Aici, domnule supercozenente. Sora-i Dita Marian la ordine dumneavoastră. Dita? Da. Bita ne-i speriat de toate. Nici o grijă, domnule sublocotenent. Credeți că mor eu așa cu una cu două? Nu, glumi cu moartea, sură de lasă că știu eu. Păi mie, -mi pe mine dați-mi pe care văd te ajutor să-car un soldat rănit de la mobilă. Am încercat singură, dar nu pot. Că e voi, nici tare greu. Nu, stă și întunecat. No, trebuie să fie groază din compania tia. Mă duc eu, la sublocotenent. Bine, da. Fiți coachi în patru. Vene, fraților că mă arenite! Andrei! Pune-l la pere! Ușurel! Ușurel! Ține-i capul, don sergent Așa! E rănit, rău! Și Dita abia a plecat. Tudore, Da. dă bidonul, Andrei! Andrei, desfăi irutul! Nu sunt. Nu oare scapă? Nu cred. Și aproape bătrân. De ce s fi cerut voluntar oare? Parcă dumneavoastră. Eu nu s bătrân. Da, dar ca învățător și numai unul la o mamă văd Nu puteam sta, așa, mă băieți. Atâția ani am învățat pe copii că ce a dinăi dragostei e țara. Și tocmai eu. Lăsați. Lăsați, domsze. Andrei vorbește, dar și el, înainte de a pleca, s-a dus la primărie și-a dat peliche de cai. Păi am dat-o! Și alții au dat? Care ce au putut? Atunci de ce mă mai întreb pe mine, soldat? Doamne. doamne, dar vini mai repede sora. Și sora Dita, ce să mai vorbim. <gătă -i> Ea n-a trecut munții pe ascuns din Transilvania încoace, pe sub nasul lor cu penele de cocos. -a -a și câți alții? Așa e. Păi, vezi? Ea vede mai repede aici. Pe cine, dăm sub Cum pe cine? Dita și Petre s-au dus să cu un rănit. Da, pe groze. A, a, -a. a căzut grozia? Poate că e nu mai rănit. Sera cu <gătă -i> <gătă -i> Trebuie să-l doare rău. Amie <gătă -i> că nu a putut căzurul <gătă -i> Bietul de el atât de blând și de tăcut. Abia de la Uzei vorbind. Dar cu eu fi? De unde e? A? Știe careva ceva despre dânsul? Nimic. Nimic. Decât că e fântânar. Sapă fântâncică. Poate domn Sergen să știe mai mult. Da de unde? L-am întrebat odată de pe unde e. Și, si, și? Ea... Si? Mi-a zis uh, ia dintr-un sat ca toate celelalte. Și gata. Ciudat. Uh. S -s, ia. Uh. Parcă spune ceva. Apă. Uh. Apă vrea, bidonul, domn Sergent! Nu, bidonul. nu, nu vrea apă Păi, păi așa a spus e bine, da, da, da Apă Mult, multă Apă multă, domn mul. sublocotenent. Da da da da, da, da, da, da Așa spune Mult, multă Niță, mult Niță, niță mă auzi? Multă Niță, noi suntem camarazi tăi suntem lângă tine, Niță Mul, Mult, Vrei apă, Niță? Nu, nu Multă Niță, Niță, mă auzi? Niță, știi cine sunt eu? Da, știu A, Niță Unde, unde mă afl? Aici, în ei Niță La panis, lângă Plevna Plevna? Bădii, măsule. Camarade, te doare rău? Nu, nu, nu văd, nu văd nimic Poate să vrea, vrei apă? Nu, nu. Atunci nu. ce vrei, spune, pe cine e acasă? Cui să-i scriem carte? Acasă, bunic Mare, bunicu Mare, domnul Blocos, nu, mare Nu, nu, nu, nu, poate că nu, poate că nu no. Niță, niță no. m -auzi. Mai mai aștept să vin să uradita. Sora dita, auzniță. Auzi, eu bu, bunigol, bun. bun. De ce Ce? Ce tu spui? Eu, eu mai. Da Tată da Să întregul sat culoarea minte. Împlinindu-se ani 50 de când vestitul și rău făcătorul haiduc Anton Florea, zis niță, a -a fost, indien, a fost rău păcător. Pe vremuri, pentru fără de lege lui împotriva stăpânirii, Și cerchea pe de el, domnul Ion Ițe Sandu Sturza a dat voruncă să fie iertat și lăsat slobod ca să poată el muri bătrân și neputincios fiind în bătătura lui. Bunicule, Bunicule. Să fie ajutat așadar, a se da jos Bunicule. din car și dus. Bunicule. Bunicule. El e dar bunicul meu. El e bunicul meu. Fugi repede după sora dita. ta. Strecoare-te cum poți, vezi ce este cu groză și trimite pe ea aici. Repede! Am înțeles, domnul sublucată mine. Eu cred că Andreea a plecat degeaba. Tot una. Moare bădianiță. Uitați-vă lor cum se zbuce, mășcare Nu, nu, nu, poate scapă, sergent. Din vorbele lui fără noi, mă-mi că ceva, ceva cumplit s petrecut în copilăria lui, da. ce anume, ce anume... Multă... Noi, parcă totuși îi iesete Când nu vezi că de ce abai da apă Altceva se petrece în mintea lui chinuită de fierbințeală Niță Niță Mă auzi, Niță <truide> Niță Mă auzi, copil Da, bunicule Mă da. Unde nu ce sunt, spune. Mi-sete, dar sete. Să stau o apă, tata socului. Nu, n-ai degeaba. Că asta mi-a intrat un suflet și nu mai iese. Ce spune bunicul, mamă? Apoi el știe ce spune. Nu vezi că de trei zile de când a venit tot, așa o duce. Bunicule, bunicule, mă auzi. Tu ești nepotul meu, da. mi-a fost dat să te văd în ochi Să te știu că pe meu, feciorul meu nu l-am văzut lasă. La lasă, lasă, lasă, lasă M-au prins și m-au închis M-au prins... Cine bunicule? mulți ușteni, arnăuți și turci și m-au purtat prin Mă pe și pe dealul. Și te dureau picioarele, bunicule? Lasă-l să se hodinească Mă dureau, mă dureau, dar mi-era sete Sete, sete. sete da Nu mă lăsau să beau apă Era cald, vara Ardea soarele, frigea Ei, otomanii, se upreau la câte o fântână și mie nu-mi dădeaua. Păi că nu, și Unicule când am să mă fac mare, ai să vezi tu, le-arăt eu lor. Tată socrule, mai bine ar fi să dormi. N-ai închis ochii de când te-au adus și nici n-ai pus în gură nimica. Chiar bunicule, chiar? Nu pot, nu pot că mă arde. Tu, fată. Da, tată socrule. Feciorul meu, omul tău, de ce a murit? de molimă De și lui a fost așa, dar sete Eu tare am mai îndurat zile și nopți, nopți și zile M-am ars așa ca o flacără Întradins nu mi-au dat otomanii să beau Întradins credeau că am să mor Credeau ei, otomani Da, ah, dar tu, bunicule, n-ai murit ai fost mai tare ca ei Mai tare, nu, nu m-am lăsat mm. Și nici tu să nu te lași Da, bunicule Ai, liniștește-te, tată, socurule O tinește-te, binește-te Marbe-te Marbe Marbe mar Niță, Niță, stai liniștit. să liniștit Să-ți mai dau puțină apă, Niță uh, Nu Hai, hai, hai, hai Nu am învins. Am învins. Da. Aproape am învins. nu auzi? ai Da. Niciodată nu vor mai fi otomani pe la noi. Niciodată. Bine. Bine. Dar eu zbătrân. Da, de unde mă băde Nu-i nu așa, domnul Așa e totul. Vârsta omului nu se numără după ani, ci după bătăile inimii. Eu. Eu nu vreau să mor Nici l să morniță Uite, uite, îmi spune mie inima Că ta Ești un dorobanț fără moarte Trebuie Trebuie să Trebuie să faci Tu, copilii. Ceea ce eu aș fi vrut să fac Când mă purtau turci Prin arșiță m am făgăduit M-am făgăduit că dacă mor slobozii, să sap, să sap fântâni multe la fiecare răscuși. Da, bunicule. Să nu se mai afle călător în setate. Dacă, dacă prea trebuie, eu nu mai pot decât să mor cu așița asta nestânsă în suflet. Stai liniștit, bunicule. Am să sap eu pentru tare. Fântâni, multe, multe, da? Da, da, fântâni, fântâni, multe, fântâni, fântâni. Da, tot despre îndeletnicire lui vorbește și când aiurează, e dezosnat. Văd, Tudor, dar nu înțeleg ce anume-l chinuie. Dita, Dita da. bine că ai ce-i cu gruze? Am murit. Hai, hai, liniștește-te, liniște-te, Dita. Că așa e în război ce vrei Știu, știu, îmi cât pot Lasă, lasă, uite, mai bine încearcă să faci ceva pentru Niță Nita, doamne, nici nu-l văzusem E la cap Bine, asta, din păcate știm și noi, vorba e Poate scăpa, măcar până în zor Să apuce și el ziua izbânzii Și el, și noi Și? Și după ce? După... Nădejduie să trăim și după Victorie Vreau să spun, Da. Dar acum, vezi ce e cu Niță? Da... Mi-ar trebui puțină lumină Nu se poate Doar dacă... Dacă, dacă... Petre, Ce? Andrei, Pudor Poile de cort Peste să nu se vadă nicio zare și la intrări o Să pe mine, domnul învățător, știu cum Repedeți, Repede. Așa, Dita da. Dita, tu pregătește strusa da. Când camuflajul va fi aproape complet Eu mă strec afară, domnul învățător Ca să acopăr orice rază de lumină În ordine, dar ai grijă, Petre, să nu cumva să te nimerească vreun glon arătăcit. Pe mine? Așadar, când camuflajul va fi gata, eu aprind felinarul, iar tu, Dita... E clar, mai avem mult, sergent? Încă, încă, încă, încă, încă, încă. Mai avem mult, sergent? Da, îndată, da. Iată, iată și lumina. E adevărat spital de campanie. <gătă -ncă. <gătă -ncă. multe, multe. Ce spune? Nu Nu știu. Nu știu, să cu racu groaznic, vorbește despre apă multă și fântâni, dar refuză să bea. Spunea Andrei pe drum că e fântânar, poate de asta. Poate cine știe. E grav. Rana? Nu, hm? adică, stai, că nu-mi dau seama. Abia o curăț. Stai, stai, bădie, hm? rapă puțin. puțin. Niță. Hai, seamănă cu tata. Da. Da. Niță. Ah, e cam bătrân, rah. voluntar. Vă știu oare nepoții și strănepoții noștri cum au trăit Sau mai bine zis cum au murit cei de azi pentru victorie. Pentru dreptul de a fi stăpâni la noi acasă Trebuie să știe Și o zic așa Ștefan Uite că te am spus pe nume Cred că fiindcă am dorit și eu asta Arde soarele Săracu, se vede treaba că felinarele tău îi pare soare Arde. Nu, nu, vorbea și înainte pentru ntuneric despre soare, despre arșiță Delir, ce vrei Hai, ridică lampa mai sus Așa, acum e bine ce? Va scăpa, rana nu mortală oh, a fost o frică Hai, ține capul, ține -i așa. capul, așa, așa mm. Mm. Dita Da? Cum ne-ai învățat meseria asta de infirmieră. Oh. Tata a fost doctor A fost? Adică este încă A, un doctor, Emine Ștefane Poate să-l cunoști Da, Dita? Da, va veni o zi când nu va mai trebui să trecem munții pe furiș Sigur, sigur, Dita Să fie Eu... după cum zici Da, după... După război, te întorci acolo... Peste munții? Da, adică vreau să spun că eu aș vrea să rămân. Să nu vorbim acum despre asta, Ștefane. Dita. Mi-ar fi poate mai greu să morim peste un ceas sau peste o zi, peste o săptămână. Dita. Te desparți greu de viață când vezi că ea poate fi frumoasă, nu? Viața este oricum frumoasă, Dita. Și oricum te desparți greu de ea. Vezi, Ștefane, gândurile noastre seamănă grozav. Hai să facem un pact. Un pact? Da. Și să continuăm această discuție după război. Adică, după Victor. Vrei? Dita, îți mulțumesc. Și dacă o să fost... Pactul nostru a și intrat în vigoare. Bine, Dita. Poți să sting Ah, Sigur! Hai să elisim tranjeia. Băieți! Hai, hai, pune-te! Hai, pune-te! Ah. Tudore, dați de Am Să intre cât mai mult aer, aer proaspăt. Cum e cu niță, domnul Sun? Bine, Petre, bine, va trăi. Dacă e bineînțeles, să facem până ziua. Stai, cine! Un înfric pentru că vreau să mă potăresc. Ia, demn. Doare repede. Băieți, este în Pornim la adăc. În zori zilei, trupele române cucerirea redutele de pe opanez, capturând șapte mii de ostași turci. Curând, Revna înălță steagul alb și Osman Pașa îi înmână colonelului cerchez, sabia de comandant. După alte bătălii sângeroase, la Vidin și Smârdan, războiul României pentru independență sfârși cu izbândă de plină. astfel, într-o zi de primăvară-timpurie, când ghioceii se-i cu sfială și putere nebănuită totodată de sub peticere de zăpadă, o ceată de dorobanți osteniți, desprinzându-se din compania lor, o lă pe un drum naturalnic, pe o costișă tivită cu plop subțiri și golași. He, cum te mai simți, barinița? Nici că se poate mai bine, domnul Sulocot. Dar <laughs> ți s-a vindecat iuterana. Păi, cum a Și acum, să-ți drept, mai tare mă roade bocancul ăsta. la <laughs> dacă vrei să facem schimb... Ce vorbești, cârlane? Lasă, vezi tu acum cu tălturile goare, dar în schimb, în sat te așteaptă... Am auzit eu cine... <laughs> Un petre și eu să nu știu nimic, <laughs> e? Lăsați, lăsați, domnule. Că pe trăiește nemirea să-și de umbra copacilor. Bă, eu înțeleg că badeanița a scăpat și e vesel și vorbăresc cum nu l-am văzut tot războiul. Da, dar voi cred că vă faceți acum curaj de teamă că nevestele a? când vă vor vedea așa gătiți și fără încălțări, vor să se sperie. A. A. În schimb, când ne vedea decorațiile. Asta e. Asta, așa e, așa e, că la toți ne strălucesc pe piept. Bărind, domn Ce spuneți-o dore? Eu, dacă îmi dați voie, domn Sploent, aș spune că a. Pai, dar da, nu vă spărați, da. hai, hai, zi zic. <laughs> parcă, parcă nu va fi boia acasă. <laughs> Oare să fie devină o anume soare care. Păi, bă, bă, Tudore, bă, tu, dore, băi, tu ce că am dat un cap, te baci așa. Bă, bă, ce, adică cubă, ce sura, Dita, n-a fost pentru noi, ca o adevărată sura. Păi, nu e așa, domnul Spent? Cam așa e, tu dore. După ce a fost rănită la plebăna, după noaptea ceia de pomină, o vreme n-am mai știut nimic de dânsa. De am aflat că ar fi într-un spital din București Apoi se cheamă că e bine e bine, da Da, da, da Dar tot trei sunteți Și atunci ce fel de bine e asta? E bine că e bine, dorești. Că e sănătoasă, adică și e rău Da, că nu știți dacă se gândește și ea la... Băi, Tudore, băi... Ia, ia, spune-mă, dorești. Păi eu dacă îmi dați voie Mă duc la București tot acolo La spitalul acela unde este soladita, și spun așa Sora Dina, domn Splend, și nu e bine deloc. Lasă-te, doare, lasă că asta am să-i spun chiar eu. A, da, când? Bă, eu când. Deocamdată, cine are în raniță un bidon cu apă, că al meu e gol. Eu. Ia de-l încoșe. Bun ar fi, dar... e cam... Bai Băi, Petre, păi ce nu e așa? Lăsați băiatul în ca așa e. Vorba e... Cine-ți? Domn eu cred că am să rămân pe aici. Cum Ce sunt... e să aici? aici? Aici. Văd acolo niște bordei. Da, eu încătun. Și? Aici, vedeți dumneavoastră, e o răspânte de drumuri și nicio fântă. A, mă gândeam eu... Nu știu ce gândeai tu, Andrei, dar eu rămân aici. Mă duc la oamenii ăștia, cer una adăpost și... Mă apuc să sap o fântână. aici? A? Aici. Pe, și de ce anume aici? Uite, pentru mai multe pricine. Printre altele și fiindcă aici ne-a fost sete și n-am avut apă. Că, cum n-am avut badinițe? Chiar dumneata a-i o din raniță. Da. Dar dacă nu aveam în raniță... Pe, poate aveam eu sau petre sau tu, tu, tu. Da, nu? Și dacă n-avea niciunul? Apoi așa nu mai scoatem la capă neam. Da. O clipă, o clipă, băieți. Măi, e eu mă tot gândesc într-una de atunci de la Plevna. Da. Că dumneata e în suflet ceva care te roade. ce cu fântânile astea redumitale și cu apa asta de care nu te desparzi niciodată? Ei, e o poveste veche, domn Solonet. O făgăduială pe care am făcut-o eu bunicului meu când era pe patul de moarte. Jumătate din datorie mi-am plătit-o acolo la Plevna. Cealaltă jumătate, e? aceea nu se va stinge decât o dată cu mine. Ciudat, bănuiesc că este o taină, o taină numai a dacă nu pot să ne-o și nu... Poate aș putea, domnul Solonit, dar timpul ne stă împotrivă. În război trebuie să luptăm, nu avem vreme de vorbă. Aici trebuie să mergem, să ne despărțim. De ce să ne despărțim? Cum adică, de ce? Cât ține să sape o fântână, Badenița? Apoi, după cum e pământul, după cât e de departe apă, cât în sapă și... Am înghicit. Bravo, Petre! Înțeleg că te gândești să rămâne și noi. Păcatele mele, domnul Solon. <laughs> ba, chiar așa m-am gândit, Badenița. Ea unul lor cum rămân. Și eu. Și, și eu? Că doar nu ține o veșnicie. Pe urmă... Pe urmă, n-am și pe la casele noastre. Oh, oh, păi dacă e așa, rămân și eu. Vadeniță? Eh, Domnul sură Cotinet, și voi, băieți, nici nu știți ce fapte frumoase v-ați pus în gând. Eu, eu zic să fie într-un ceas bun. Să începem lucru? Să săpăm aici o fântână de care să se ducă vestea. Da. Să dat pe setea tuturor drumeților până la capătul veacului. Și să se cheme fântâna asta Fântâna, fântâna dorobanților Eu am fost cândva Tudor, sergentul de la Plevna pe mine m-a chemat Petre Dorobanțul. Pe mine, Andrei. Eu am fost Ștefan Ștefan, sublocotenentul de Dorobanți care mi-am legat viața și gândurile de viața și gândurile tuturor acestor eroi. Iar eu am fost Niță, voluntarul de la Plevna, și noi toți v-am lăsat vouă moștenire inimile noastre și această fântână care să vă potolească setea de apă și de omenie până la capătul lumii.